Hej alla på Delicious lyssnare. Hej. Hoppas att allt är bra med er. För det är det med oss. Ja, är det med oss. <laughs> Oj, din katt är det här. Oj, med? katten. Oj, jag släpper ja, eh, vi har ju varit lite det oh. har varit lite radiotystnar här eh, från från Delicious podd vi kanske ska mm. börja med att dels kanske be lite om ursäkt men också förklara oss mm. vad vi har vi att för oss? Um, men först så var väl jag i London. Ja, var det då? Vi pratade om det förut. Men, men det, var det var väl typ för förra för... veckan? Ja. Nina ni åkte väg till London för att uh, träffa våra internationella lyssnare. Det är faktiskt sant. <laughs> ja, det är jättekul för det är några som lyssnade. Mm. Mina kompisar. Precis. Fick ehm, du sig några autografer? Tyvärr inte. inte. Det var ingen som frågade. Men jag hoppas att jag nästa gång kanske. Jag det frågat. <laughs> Tack. Men ja, och sen så förra veckan var ju bara jättestressig. Mm. Fy, fy var den veckan var hemsk i skolan. Mm. Eller den var liksom bara, efter, äh, efter jag hade gjort mitt matteprov där på onsdag så kände jag hur allting bara släppte. Ja, det var mycket det va? Ja. Och jag hade ju mitt naturprov. Och du hade naturprov, precis. Men jag tror att det var en sån vecka man bara måste ta sig igenom ja. och äh, det, tar, alltså det tar inte så lång tid att spela in en podcast, kanske ni tänker. Mm. Det tar ju bara 30 minuter och sånt, alltså ja. men det är lite så här, kruxhundar omkring och sen så, så ska ja. man sitta och... Få ett sammanbrott om man försöker lägga upp det Och så, går vi inte, så kommer inte det gå Precis, o nej men ja. Återigen, kan inte ifall någon sitter på kunskap Om hur man får upp eh, Sin podd på iTunes ja. För vi har försökt så mycket och det är bara kroglat Kan ja. ni snälla help Please us. help us SOS, liksom. Help girls in need mm. ja. Men hur mår du då? Jo men det är faktiskt bra med mig Det är mm. några lite, Några lite större skuldgrejer Kvar Ligger och stressar. Men det är ändå överlag är okay. ja okej. Men jag tänkte på det här med um, att det har varit borta ett tag. Ja. Att det, man kanske kan vända det till något bra. För ja. till exempel, har du sett Hancock? Nej. Men då är det typ en... Jag kan tänka mig att många som lyssnar har sett Hancock. Mm. Um, men det är typ han... Åh, um, oh, heter han? Will Smith typ. Ja, som det. spelar en... Um, någon slags uh, superhjälte. Mm. Um, och um, han... Staden typ upp, Uppskattar inte honom för han är, de tycker att han är bo Och han är liksom han dricker och han är lite slacker mm. Men då sätter de honom i fängelse ett tag Och då börjar staden sakna honom Och då blir, nu det, det, här, så nu blir det här En väldigt, lång, väldigt långt eh, Utläggning för jag fattar vad försöka menar. Men jag tänkte att vi är lite som Hancock satt i fängelse mm. och nu är vi frisläppta När folk i och har insett att de behöver vara Exakt, om ni undrar Jag bara öppnar en liten eh, Godis här nu För vi, vi sitter med en massa Äkta julkola Ja, ah, jättegott. Som jag köpte av en söt liten jultidningsförsäljare som kom till min dörr. Och um, mm, jag blir glada och sånt här. Mm. Vad tror du för smak nu? Hallå. Hallon. Mm. Mm. Nej men, uh, vad mer skulle jag säga. Jo men det är också jättekul för det har verkligen varit folk som har så här, frågat och varit på. Vad men när kommer nästa podd? Och det är mm. så här. Det är roligt. En, en tjej i vår klass som lyssnar, mm. på, kan jag till henne, som lyssnar på vår podd. Och då, så, idag sa idag berättat att vi skulle spela in en podd. Så sa hon typ, ja, nu har ni gjort min dag. Eller någonting. Så söt. Mm. Mm. Vi har ju håltimmar nu, så vi... Mm. passar. Sen ska vi tillbaka till skolan och svenska. Mm. Um, mm. Men alltså... Jag tycker att... Um, Senast jag har funderat så mycket på det här med tid. Mm. Att tiden går så otroligt fort. om man tänker ju... Den här terminen... Alltså jag blir så... Jag blir rädd typ hur... Snabbtiden går. Jag, men jag tänker lite, går tiden snabbare och snabbare? Eller är det bara att man, varje, att man glömmer hur snabbt man tyckte det gick förra året? Mm. För jag tycker att varje mm. termin, eller varje år mm. varje gång ett år har gått i skolan så tänker jag Oj, det här var det snabbaste året. Eller mm. varje sommarlov, och det här var det snabbaste sommarlovet. Ja, men mm. alltså det är så... För när man var liten så gick ju inte tiden så fort. Jag vet att tiden började gå snabbt när jag var tretton för mig. Mm. Mm. För jag kommer ihåg att det var då jag började tänka det här, men gud, det gick ju jättefort mm. typ. Minns du vad det var för situation då eller? Ja men det var typ så här skolterminer och så mm. Så började jag tänka bara men, men gud vad tiden liksom Bara rinner iväg mm. eh, Och innan dess hade tiden inte gått så fort Välkommen till vuxenvärlden liksom mm. Nej men jag Tack. kan tänka att vad, vad är det som gör då att tiden Att tiden går snabbt mm. För nu kan jag verkligen känna Att den här, den här terminen Det, det var en, en klasskompost jag som sa att hon Man hinner liksom inte längta man längtar inte till helgen för veckan Nej. går så himla snabbt. Så det är liksom och det är så sant. För man vet att helgen kommer snart, jättesnart Precis, precis. Alltså jag känner lite att det jag kanske inte riktigt varit med om förut som i år. Att helgerna bara kommer direkt. Alltså man vaknar på måndagen och sen mm. helt plötsligt så är det fredag ja. igen. Men, så... Men eh, det handlar ju om att man har mycket att göra. Mm. Alltså gör man mycket saker, då går tiden fort. Det bara är bara så. Sen tänker jag att det är mycket, vi har ett schema som är... Vi har inte så mycket lektioner och det kan jag också vara att tiden att som. Precis. Um, men uh, ja, sen så känner jag lite att jag. Alltså ibland, jag vet att jag kommer sakna skolan vi utan mm. studenten. Jag vet att jag kommer sakna att gå dit. Mm. För att jag känner ibland så här på månaderna, alltså hur konstigt det än kan låta så blir jag så här bara: å, Jag får gå till skolan, typ. Jo, men lite. lite. Inte alltid, men såklart. Men, jag, men uh, jag tror det handlar om att man vet att det är där liksom det är som är trygghet. Ja. Uh. Men, men, sen, så. men sen så har ju vi, både du och jag har ju fått ännu mer så här Mer sikte på vad vi vill göra i framtiden mm, och är både bägge vi, nu kan jag föra inte tala för vi har pratat om ah, det så mycket ah, Bygger vi minst. känner liksom att vi har helt ändrat lite uppfattning Från mm. att det har så här och, och, och, Att man inte riktigt vet när man vill börja plugga vidare Exakt. Om man vill börja plugga vidare Till att jag skulle liksom kunna tänka mig att börja plugga vidare direkt Och det är en helt ny känsla för ah. mig Men det har väl också mycket att göra med att man har hittat någonting man känner att man skulle kunna Precis. För. Och det tror jag är jättebra. Mm. Men som jag sa tidigare idag. Liksom att Jag känner ju att. Jag skulle typ kunna börja plugga nästa år. Mm. Men. Eh, det, det, det ska jag inte göra. Bara för min egen skull. För att jag är inte så hundra på att. Det är det jag vill plugga just nu vet jag förmodligen. Att jag vill plugga någon. Vad, jag, vad för slags typ. Av program jag vill plugga. Mm. Men eh, jag tror att det skulle vara bra för mig. Att fundera lite ändå. Mm. Men är det, vill du liksom prata. Prata och, ut för världen vad det är du tänker tänkt på eller känner det ja. som någonting man vill tänka tänka uh, på? Eller, för. Nej, men jag vill plugga någon form av ekonomi. Mm. Uh, först, jag, jag har varit lite inne på juridik också, men jag tror tyvärr att ja, det, är en ganska, det är ganska hårt. Det är rätt svårt. Och jag tror mm. inte att jag vill det så mycket mm. att jag skulle liksom tycka utbildning. att det var så kul. Och det tar precis, det är en lång utbildning, det är typ sex år liksom. Och då måste man verkligen vilja bli det, bli avokat liksom. Så jag tror att, nej men det ska bli någonting med ekonomi. Helt eh, mm. exakt vet jag inte, det ska nog bli någon inriktning också på något sätt. Men eh, vi får se lite. Men det du pratar om, eh, det är i Borås. Mm. Textilekonomi. Ja, det hade jag aldrig talat om. Nej. Men det är så spännande för det finns ju verkligen så många yrken ja. som man inte tänker på finns. Man, när man var yngre och en, någon vuxen frågade vad man vill jobba med, då tänkte jag typ så här vill man bli sjuksköterska, vill man ja. bli frisör, alltså alla färdiga yrken man ja, har för sig precis. men det skapas ju yrken hela tiden. Alltså du kan du skapa då... ditt egna yrke idag. Det är det som är så himla kul. Det är det som är jättehäftigt. Mm. Du kan liksom ja, antingen du kan vara typ så entreprenör att mm. du bara, oh, det finns inget sånt här jag vill, jag vill skapa en produkt som är så här. Mm du skapar du ditt inne... Alltså det är jättehäftigt. Men det har jag tänkt jättemycket på med eh, när jag har lyssnat på den här Blondinbella Bellas Pingis-podcast eh, som jag aldrig kan sluta prata om. Eh, <laughs> den ekonomista podden. Att ja. det är liksom... Att finna ett hål på marknaden mm. och hitta sin... Typ nu senast så hade de någon så här... De har några typ innetofflor mm. som säljer... Flattered. Ja, Flattered. Som säljer jättebra. Man mm. bara, men vem hade tänkt på det? Man, de tyckte så här, Blonibella tänkte att det fanns inga skor på marknaden som var innetofflor som ändå var fina. Det är så, sant. så hon, typ, de typ uppfann det mm. de, de tog fram en sån och nu så går det jättebra. Så jag tror att det liksom vem hade trott liksom att man mm. jag hade aldrig tänkt att man kan liksom att folk jobbar med att designa fram innetofflor men tydligen. Mm. Nej men liksom det är ju det så häftigt idag. Men ja. Jag vet inte. Samtidigt så. Det är lite så här ångest för nästa år. Samtidigt som det är helt fantastiskt typ. Men. Um, det känns som att jag har inget så här speciellt som jag känner att det vill jag göra. Mm. Utan jag har massa saker som jag skulle kunna tänka mig typ. Men det som är så kul är att många yrken och sånt. Det finns ju kan ju finnas många vägar till det. Mm. Det pratade vi om senast idag. Okej. Mm. Alltså. Vi pratar alltid om framtiden. Vi pratar alltid om framtiden. Vi, alltså, näm man, näm man nämner typ efter studenten. Det nämner man typ varenda dag. Mm. Alltså jag tror att jag, jag, jag pratar om det varenda dag med någon. Om men, någon det, det, men det är väl ganska naturligt egentligen. Det närmar sig. Det har väl att göra med att tiden går så snabbt. Mm. Det närmar sig Det närmar sig liksom att börja tänka på sådana saker mm. nu. Precis. Så det känns stort. Men mm. jag känner från att i vissa perioder jag har jag känt att det känns lite jobbigt att liksom... Ja, man kommer inte längre att gå i skolan, man kommer inte längre att ha den tryggheten. Men nu känner jag mig att det är som ett, någon, att det är någonting jag vill kasta mig ut i. Ja, men det är ju jättebra. Mm. Det känns lite osäkert, men samtidigt så är det ju... Det finns så mycket möjligheter och så mycket man kan göra. Precis. Det är roligt. Mm. Mm. Och jag längtar så mycket till julen mm. nu. Verkligen, när vi äter de här kolmarna. Ja, och jag tycker det är så möjligt. Vad har du för planer? Ja, alltså... Ehm... Jag ska fira jul hos min morgon och morfar mm. Som bor ute i Göteborgs skärgård eh, Där är vi typ nästan varenda jul eh, Det ska bli jättemysigt Det är alltid så skönt att komma dit, eh, ut dit Och typ slappna av lite För det är liksom mm. ja, Det är så lugnt och så eh, Men sen ser jag typ bara fram emot Att vara med familjen och släkten Och sådär Sen ska jag till Norge, till Trysil Just det. Den 28, :e och firar där Och så var det en vecka och skidor och så Um, så det, det ska bara bli skönt med lov mm. Att ta det lugnt liksom. Men det känns inte typ lite ångest för jag, Det känns som man har kommit fram till Att enda sättet att få ihop det här med gymnasiearbetet oh, som, som man såklart ingen har börjat på Nej. Så himla smart um, Det är typ att sitta hela jullovet med det ja. Och det känns inte så himla kul Men att... kommer, Tror du att du kommer göra det? Nej. <laughs> tror du jag, det jag, tror jag, jag kommer inte göra det alltså, Jag kanske kommer typ Göra lite grann, men alltså, annars så, nej. Det får bli typ efter denna gången. jag har fortfarande sportlovet innan. Ja. Ah. Veckan innan det ska in. Alltså jag tänker, ah, ja. ska man liksom leva on the edge och göra det veckan innan? Men typ. Men jag tänker så här, hur många, alltså anledningen till att det görs, alltså den effektiva tiden man lägger ner på en inlämning är mm. ju aldrig särskilt stor. Nej. Exakt. Man sitter ju ändå alltid dagen eller dagen dagen innan. Dan, dan. Dan, <skratt> för idag, dag om dagen. Dag om dag dag dag Man sitter ja. en eller två dagar innan och gör ja. det. Och det är liksom inte så många effektiva timmar, det är bara... Men jag tänker ju på torsdag när vårt filosofiarbete ska vinna liksom. Mm. Ja, alltså... Jag tänker sitta imorgon och bara mm. kriga ner allting. Jag ska ju sitta idag eller imorgon jag ska... Mm. ha ju ett litet projekt i mitt rum, jag ska måla Just om en vägg. Så jag tänker lite... <skratt> om... Vad blir det färg? Det blir vitt. Men det... Är... Ja, det är fortfarande en vägg som inte, den är blå, mm. med lite grejer på, så det är ändå, mm. men den är, ja det ska bli kul, jag, jag tycker att det är, speciellt när det bara är en vägg, då är det på den nivån mm. att det är fortfarande roligt, Visst. och jag gillar att vara lite så här handy, mm. skruva grejer och så, mm. jag hade ju en liten, eh, hade ju en liten eh, olycka på, eh, <laughs> På byggarbetsplatsen jag i <laughs> Jag har typ inte hört de här. Nej men okay, då ska måste, Det var så roligt när du smsade mig på morgonen. Bara, jag kan inte gå. Jag går så långsamt. Och jag fattar inte varför. Så jag bara. Jaha. Nej, varför. Nej. Men du spelar med bra. <laughs> jag då? vet. Nej men det var så här. Jag. Um, jag vi höll på att typ. Vi skulle ta ner en jättestor hylla. Alltså verkligen. Alltså den liksom Gick inte längst med väggen. Utan den stack rakt ut. För mm. jag har nyligen bytte rum med mina föräldrar. Så då skulle vi ta bort det här gamla Um, och um, så var det något, något bakstycke där som jag höll på att skriva ner. Um, och så visste jag liksom att, ja ah, men det här är tungt det här bakstycket, så jag måste liksom hålla i det när jag skriver ut sista skruven. <laughs> så jag höll i det på sidan. Uh, jag bara, men det här har jag liksom. Sen när jag skriver ut sista skruven så visar jag att den här bakplattan var så mycket, nej, den var så mycket tyngre än vad jag trodde. Så den åker ner från kanske en halvmeters höjd, eller kanske lite mer, rakt ner på min fot. Den, den är jättestor och jättetung, men den är väldigt um, smal. Så det blir liksom mycket vitt ah, på lite lite och det lägger sig tvärs över eh, foten liksom, på högerfoten ö, tvärs över liksom, första leden på alla tår ehm um. Och det såg. och så skrapar jag mig lite på armen på den här plattan. Men så nästa dag så jag gick så himla långsamt och så typ fick jag för mig att jag hade sagt det till Nina på köllinen. För jag säger alltid Nina så jag bara det här måste jag ju sagt igår. Och så bara skickar jag jätteoklara semester typ jag går så långsamt alla kollar på mig. Jag har aldrig gått så här långsamt i hela mitt liv. Jag tror inte bara det var trött jag bara... Ja, okay. <laughs> Alltså typ halter jag fram mm. i skolan och så var det bara. Ja, Elände, men det är typ alltså det gör fortfarande ont om jag ska peta på det, men, mm. men det är, jag kan liksom gå normalt. Skönt. Mm, men det är väl oj hör min mage. Den bara skriker. Är du hungrig? Ja, lite, Nej, vi är åt ju mm. Ja. efter hunger. Det kanske bara vill säga någonting. Jag känner mig lite. <laughs> ja. Mm. Nej, men eh, oh. Varför är det så att man alltid måste och en mage låter så måste man alltid säga så här ja ah, det var bara min mage. <laughs> <laughs> jag gått du, jag vet inte om du var med på den engelska redovisningen jag hade. Ja. Eh, när vi skulle presentera oss själva. Mm. Jo ja, vi, vi var med i samma grupp. Mm. Um, och min mage började låta jättemycket. Och vi var ju så typ halv, halvklass. Så det var jättefå personer. Så alla satt jätte jättenära långt. där. Men jag bara, det här måste de ju höra. Så jag börjar min presentation och säger säga... Och om ni undrar vad det är som låter Så är det min mage Den har kurrat en del idag du vet, så här. Och sen så bara Inser jag liksom att Vad, vad håller på sig? Varför säger jag det här Och Så är det på engelska då yeah. If you wonder what this sound <laughs> alltid, jag ska, alltid jag ska härma mig själv på engelska Så måste jag alltid göra det på engelska det, Eller hur Men det, ja. uh, Nej i alla fall I alla fall I alla tillfällen så det, måste alltid folk jag tycker alltid att folk måste liksom påpeka att det är deras magen som låter ja. Men i själva verket så vet väl alla att det, det kommer väl ändå från tarmarna, ljudet Alltså jag menar, inte att, jag menar inte att det är en fis Jag menar bara att när det, lo, när det låter från magen så är det ja. lite magen eller? Nej, det Vad skulle det... den låta? Det är väl att det är maten <laughs> maten, maten slinker runt <laughs> Slinker runt Alltså I Ibland, ibland. Jag undrar jag vad det är fel med. Jag bara säger saker och sen kommer jag på i efterhand så ja, ah, vad håller jag på, eller varför sa jag precis det där? Jag vet, det gör jag också ofta. Ofta så kan ju det liksom gå lite i glömska, men inte om man har liksom inspelat på en, en, podd, en podd. Men jag säger ofta så här, konstiga saker till typ folk jag känner, alltså lite halvbra mm. eller inte känner alls. Så mm. bara, men det här hade inte alls att göra med det vi pratade om. Eller liksom mm. bara, totalt sidospår. Alltså så här jättekonstigt bara för att ha någonting att säga. Och sen så bara, ligger och tänker på det och bara, va? Men jag lyckas alltid säga konstiga saker inför typ lärare mm. Som det är magen, eller magen typ. Förra veckan så var det en tjejklass som hade en presentation om eh, om, om någonting som jag inte, Jo men det var något varuhus som hade rasat in mm. I något mm, europeiskt land Och så hade inte jag hört om det Och det här var liksom nästan en vecka efter Så jag var oj men shit varför har jag inte hört Har det här varit en stor nyhet eller varför har jag inte hört om den mm. När hände det så säger hon, det var ju torsdags. Och jag bara utbrister, vad fan. Och så bara, börjar folk fnissa lite. Och så kollar min lärare på mig. Jag bara, nej men alltså jag, jag tycker jag det var skrattade. konstigt, jag visste inte. Ja, ah, du skrattar rakt. Och bara, mm. du skrattar alltid åt mig. Du vet, du är så rolig. Nej, äh, inte ska väl göra. Äh. Nej, jag tycker mm. alltid att jag så här slänga ut saker inför. Mm, det är ju så mycket. Mm. Så, sådana incidenter får mig att liksom tänka över mitt liv Och vad jag håller på med Vem är jag? Varför finns jag? Men det är väl bra att man är lite rolig När man får folk och skratta. kanske Min retorik Min Ret äh. retorik, retorik. Min retorik. <laughs> jag Vad har vi gjort att säga då? Min retoriklärare sa i morse Den talaren som får Skrattarna med sig Det är den bästa talaren ja, men jag, typ, jag, jag tycker man kan spela lite på det Mm vad också, också vissa lärare tycker uppskattar inte sånt, men ibland så kan man. En, en om man ska ha en presentation, en liksom en saklig presentation om någon fakta eller något sånt. Mm. En, men så, så har man liksom inte full koll på faktan. Yeah. Men man kan konsela. Liksom alltså man kan täcka över det lite genom <coughs> att skämta lite med publiken, sätta lite med publiken och då kan man. Du kan väl liksom ändå få högre betyg på det. Jag vet inte om det är... Är det så, mm. eller så? Nej, jag tror, är, jag tror att det är ganska bra. Men ja, om, man har, om man vet hur man ska göra det så det ju handlar väl bara om... Liksom, om man, det handlar ju om retorik och, ta, ja. och bra talaknep. Bonda, med, bonda med publiken. Så. Ja. Alltså... <clears throat> mm. Retorik är så svårt i skolan. Mm. Men jag tycker att typ det... alla borde ha det. Ja, Mer, alltså för... det är väldigt bra. Men jag, jag har jättesvårt i mina tal att man måste i princip lära dem sig utan till. Mm, mm. Och det tycker jag är jättejobbigt för att det, jag måste förbereda mig jättemycket. Hur gör, hur gör du när du ska ha en presentation i skolan? Alltså, om jag. Gini, om jag vet vad jag ska prata om, då kan man ju oftast prata lite utanför sitt manus, liksom. Mm. Men om man inte riktigt säger, eller om man har verkligen ett strikt manus som mm. man har till typ retoriken. Mm. Då är det så svårt för då måste man lära sig det och hålla sig till det liksom. För att man har gjort så här bara liksom inledning, huvudgrej, avslutning och så liksom massa sådana där. Mm. Så ja, jag vet inte, det blir svårt. Men när man har en presentation om någonting, då kan man ju oftast en del av ämnet och man har inget så här strikt manus som man måste följa. Utan det blir lite mer att man kan berätta typ, jag vet inte. Men jag det är konstigt. Jag tycker det är lite jobbigt att ha en... Liksom en hel text jag ska läsa. Ah. För jag kommer alltid bort mig då. Alltså, jag med. För jag, jag vill verkligen inte bara stå och läsa från det. Nej. Men då så när man ska liksom, titta upp på ögonkontakt. Eller så kommer man bort sig. Ofta så när jag pratar. Även om det är så är att jag läser liksom från vad jag har skrivit. Då när jag liksom säger det högt. Då kommer jag på andra grejer mm. och sidospår. Och sen ska jag liksom hitta tillbaka till texten igen. Så mm. det blir konstigt. Så jag brukar bara... Om jag förs försöker sätta mig in i ämnet Typ om det är några fakta typ Årtal och sånt mm. är jag är på att minnas mm. Så då får jag skriva ner ja. Sen kanske jag gör en ordning ordningslista på pappret typ, ja. så här. Alltså bara när jag ser jag vad Och sen så, så brukar jag ja. typ Bara gå upp och se vad som händer Ja, Nej, men lite så mm. Jag med typ jag blir så här, jag blir nervös, men jag, ibland så blir jag så här bara, Jag orkar inte bli mm. så nervös Att jag typ sitter och ältar Utan jag får bara gå upp och, mm. och göra det typ Men jag tycker att det, det lämnas för lite utrymme i skolan Åt egna äm, Egna studieknep typ. mm. För det, man lär sig i skolan Att det här är enda rätta Om du har en prestation, ja. skriv ett manus Och tränar ja. det tio gånger framför spegeln ja. Och jag, det funkar inte för mig Det skulle inte Nej. ge mig någonting känner jag äm, det, det skulle bara bli konstigt, för när jag har tränat in för strängt när och säger exakt vilka ord, vilken ja. ordning, vilka meningar, så. Då bara tappar jag bort mig och det blir bara ja. för, för att kunna få in de här, alltså talar, knepen, skämten och ja. vad det nu är, kroppsspråket, då ja. måste jag bara det, måste kunna, det måste vara naturligt. Det typ. ja, för annars blir det exakt. konstigt. För ja, vi hade en övning idag, i morse på retoriken, att man skulle... Eh, min lärare skrev ett ord på tavlan. Mm. Helt oförberett så skulle man gå upp och berätta vad det var. Alltså man skulle skapa sin egna liksom, vad det var för något. Så klart fick jag gå upp. Han valt ut två, jag var en av dem. Så jag bara, okej. Okay. Och, och då märker jag på min röst och på mitt kroppsspråk- att det blir så mycket bättre än när jag har ett manus framför mig. Mm. När jag bara får prata så här utifrån- då gör ju allt det här som vi typ har övat in, så här retorik och sånt. Men när jag har ett manus och ska hålla mig till tre. Då blir jag nervös och liksom... Ja. Så jag måste komma på något knep knep mig där. Som gör att jag inte är så bunden till mm. min manus. Men det... Om jag har haft fler individuella val att göra. Så hade jag nog valt rätt i. För jag, jag tycker verkligen att det verkar... Jag förstår att det är jobbigt. Mm. Eh, har jag förstått via, via dig. Men mm. det verkar ändå väldigt liksom, värt att... Ja. Men det har ju lite... Det där med att bara ta ett ord så ska man prata om det. Ja. Det känns lite som att man kan koppla det till så här Improvisationsteater och så. Ja. Men jag kan ofta tänka att... För jag brukar... Tycker att jag kan ha ganska lätt för att liksom improvisera fram någonting som jag ska mm. säga så. Mm. Och då skulle, tror jag att jag skulle gynnas av att man fick en uppgift som var typ. Ja, nu direkt den här lektionen ska ni prata om bla bla bla. Mm. Men, men det, det, man kan ju inte göra så heller. För det finns ju jättemånga som tycker sånt är jobbigt och inte kan göra det. Mm. Det är ju också en svår balans i skolan. Att mm. man har en klass och alla är olika. Och några tycker jag är bättre om att redovisa. Några vill ha prov och några inlämningar. Mm. Och sen så ska alla bara... Så ska alla bara, liksom, bara acceptera att det är på ett visst sätt. Mm. Eller att, ja det för, för lektioner som är väldigt muntliga, det kan jag tycka kan vara min starka sida. Men skriftliga lektioner är min svagare sida. Ja. Och så finns det elever som är tvärtom. Och Exakt. hur ska man balansera det? Är ju... Det är sant. Mm. Undrar hur lärare tänker där? Jag, vet, jag tror att de försöker ha lite, lite av varje typ. Mm. Men, ja. ja, hoppas det. Mm. Jag, tror, jag, tror, jag tror att det är svårt att vara lärare och försöka... Ja, jag med. Jag verkligen av lärare som lyckas vara informativa. Så att man lär sig någonting samtidigt som man tycker lektionen är kul. Mm. Samtidigt som... Ja. Mm. Jag förstår inte liksom hur man kan få ihop det. För... Alltså det är jättesvårt faktiskt. Mm. Det känns lite som att en lära om som lärare så, så kan man inte vinna. Vad man än gör så kommer någon elev... Någon kommer alltid klaga eller ja. liksom kritisera dig. Typ. Ja, exakt. Det är, ja. Men det är ju typ, jag läste någonstans att alltså, i framtiden kommer det vara sån brist på lärare för att ingen vill bli, eller? Nej, alltså de måste säkert höja löner också. De <hör> ja, det är något sånt. jag verkligen tycker. Varför höjer man inte, inte lärarlöner? Varför höjer man inte typ sjuksköterskelöner? Ja. Men jag fattar inte, alltså lärare måste ju typ sitta på, sin, liksom, på sina helger och kvällar och ja, exakt. Typ, rätta prov, vad ja. fan är det? Ja men alltså när, när de säger så här att till exempel lärarna på våran skola, de får ju jobba i år, hur många gånger har inte vi hört det? Att de, de beklagar sig över att de får jobba 17% mer i år typ. Mm, det är ju med nya gymnasier. Ja, och det är, jätt, alltså det är ju, alltså jag förstår ändå varför de, mm. det är ju förklarat att ingen vill jobba 17% mer liksom. mm. um, men, um, men är det samma ja. lön då för, som förut? Vet inte. Det är bara, men då undrar jag, får en arbetsgivare göra så en skola får de ändra ingen. arbetsvillkor. Men är det alltså. Är det, hur kommer det sig att det blir en så på skola? Nej, men så är det på alla skolor. Är det så på alla, alltså, det är ju. Nej, jag tänker att det hela alltså det här gymnasie G11, gymnasie. Aha. Vi kan prata om det där för jag tänker att ja. de flesta av våra lyssnare går på gymnasiet kanske. Ja. Um, gymnasie 11 som alla ja. 95 år hamnar till i, typ eller som typ ja. alla andra Men det, det, mm. har handlat i klämmen i. Men då har det ju olika reformer som inte bara ja. drabbar... Det är ju inte bara betygen utan det är ju allt. Ja, alltså jag kanske faktiskt... Jag tänker på det lite att... Mm. Alltså... Tror du att man har missgynnats mycket av att just vara den första årskullen som ja. har de här betygen? Verkligen. För jag känner en del nu så här jag tänker efter på bara... Alltså borde jag inte... Ibland så här borde jag inte fått högre ja. eller så där Bara Men för att läraren inte riktigt vet... Vad Hur det funkade typ Men man vet ju, alltså alla ämnen som man har B till exempel ja. Det vet man att det hade man ju haft MBG i det, det gamla, gamla. systemet för att Eftersom att lärare så gärna vill eh, Alltså de flesta lärare är ju väldigt så här Hellre fria än fälla ja, attityd precis. Um, men, så, men sen så tänkte jag att Vi kommer ändå vara, om man pratar högskola så, Det är ja. ju det är liksom det som spelar roll då Vi kommer ändå ha en egen kursgrupp Så jag tänker att Kanske just för att det är så här och just för att folk är tveksamma. Aha. Så just det här första året, om man söker direkt så kanske man kanske det är lättare att komma in till och med för att det är så många som inte det vill. Det kan det absolut vara. Jag vet inte, men jag har, jag har också alltid tänkt så att jag ska inte... Om jag inte vill söka in första året, då ska inte jag göra det bara för att det är lättare att komma in eller bara för Nej. att... För att jag ska liksom inte... Mitt liv, om jag har tänkt hela tiden att jag vill ta ett år däremellan och göra något annat... Då ska jag inte bara för att politikerna har bestämt sig för att vi ska ha ett annorlunda betygssystem, då ska inte det drabba hela mitt liv. nej, um, nej precis. De ska liksom inte kunna styra mig så mycket. Mm. Storbrostaten. Nu ja. <laughs> känner jag att det blev lite väl arg ja, nej, Det men, var inte så jag menade. Men men. Liksom bara, jag bara funderar så här för att alltså, det är ändå så här konstigt för att betyg, alltså, man kanske känner lite mer nu typ i trean att de vet lite mer vad vad de typ ska sätta och att de har lite mer koll men alltså ja det är ju ja. första året i ettan så det enda lärarna gjorde var att prata om hur, hur svårt det hur, var för. hur dålig ja, och hur dålig koll de hade. Mm, Aj, ja, det är inte själv vad som ska ingå i ja. den här kursen och ja. så typ stod alltså, lär, alltså, ni, om det är några som lyssnar nu som redan har gått ur gymnasiet ja. ni ska bara veta hur mycket tid alla lärare på gymnasiet nu spenderar på att snacka skit om skolsystemet. Ja, det Det är helt sjukt. Ja. Nej men äh, med typ, ja. typ med all rätta kan jag tänka lite Ja, alltså det finns ju en del Bra saker med det, med det här betygssystemet Det är väl kanske att det, bli, det finns fler steg Alltså att det är lite så här att Förut kunde det vara att två personer som låg Som var, hade kanske fått Jätteolika på prov och sånt Ändå fick, båda fick eh, VG, alltså det kunde vara Det var mindre steg mellan eh, De Mitt största problem med, sko, med betygen och så, det är lite att Alltså som betyget godkänt eller som är nu, mm. det har liksom. Det är som att det är dåligt exakt. För att om man får, men alltså, saken är, de har, de har gjort några kriterier. Det här ska man kunna. Mm. Om man får godkänt, om man får E, då betyder det att man kan det här. Ja. Och så ska det klassas som dåligt bara för att det finns folk som kan mer. Mm. Eller ska, för det, det har jag ett ja. problem med. När en person som besitter en viss kunskap, eller en person som är på en viss nivå. Att den automatiskt ska räknas som sämre. Bara för att mm. det finns någon som är bättre. Ja. Den är fortfarande lika bra. Och ett godkänt ska ju ändå betyda att du har klarat det. Och tänk hur sjukt det är. att Om du får godkänt i alla ämnen. Ja. Då räknas inte det som bra. utan Nej. Då kommer kom man få svårt att söka in till många. Ja. Det är liksom, Om, om, ja, du, har det läst, är om ja. du har läst naturvetenskap, du har godkänt i alla ämnen. Ja. Det betyder att du har den behörighet som krävs för att bli ja. läkare, till exempel. Precis. Men du kommer aldrig komma in, om man inte får jättebra på högskolprovet, du kommer aldrig komma in på godkänt i alla ämnen till, liksom en, till att bli läkare. Ja. Fast att du har läst alla ämnen som ska. Och det tycker jag är så himla sjukt. Det är rätt sjukt. Och det skapar bara stress ja. och att folk alltså inte jag har ju, alltså man vet ju själv att om man skulle få godkänt på någonting, om vi säger här, till exempel vårt engelska. Grej på det vi har på torsdag. ska mm. engelska... Eh, Uppsats. eh, uppsatsskrivning. Mm. Och om jag bara skulle få E på det. Mm. Alltså jag skulle känna mig så dålig. Så att det nästan skämdes. Och det ska inte... Varför är det så liksom? Det, ja. för det, och sen det värsta är att till exempel... För innan när jag tänkte att... Innan när betydelssystemet var... Vi hade ju ändå vanliga betyg, eller gamla betydelssystemet i högstadiet. Ja. Och då var det liksom... G, VG, ja. Och nu tänker jag, när det finns sex steg, mm. då tänker jag ändå bara att det är de tre övriga som räknas. Ja, så jag men... tänker att C är godkänt. Ja. Så jag räknar med att få ett C. Ja. Och ett B tänker jag är medelmåttigt. Och ja, ett precis. A tänker jag att det är bra. Liksom. Ja. Men är äh, sjuk, om jag är... ska vara ärlig, jag har inte fått A på mycket eh, i, under min gymnasietid. Mm. Alltså... Så här, alltså så här, jag vet så här, uppgifter så så alltså, det är jag har fått jätte några få mm. det är svårt faktiskt det är svårt. Och jag vet inte om det handlar om vad för skolor man har gått i eller sådär, men alltså det är verkligen inte många saker man bara jag fick A på den här inlämningen. Det är alltid så här när man får B och sen så är det någonting som saknas. Mm. Känns som jag är verkligen så här. Men jag tror att lärare är, är nu lite oroliga för för i gamla systemet så pratar man om typ att lärare satte en vigt till alla. Jag tror att ja. lärare är rädda för att man ska anklaga dem för det, ja. så då sätter de dem B för det safe typ, så ja. alla på B. Jag tror också det. Ja. Men ska vi lämna? Nu blev det kanske lite, ja. lite tråkigt ämne, men det nej, kanske men inte lite, blev så ja. lättsamt Sprat, vad, vad händer i ditt liv annars? I mitt liv? Oh, nej men, eh, hmm. alltså, det känns som att eh, jag typ känner mig lite så, lite stressad på stressade tiden. Bara för att det känns som att man pluggar mycket, men ändå typ så ligger man efter i Mm men jag, jag känner att jag typ, efter mitt matteprov där i onsdags så blir det bara, jag vet ju att det är den där egentligen i skolan som jag tycker är väldigt jobbigt. Matten? Ja. Mm. Alltså. Men det är ju äh, nästan alltid när man är sådär hjärtstresset så är det ju fast ja. en grej som man är mer, och sen när det bara är över så är det bara att ja. här Eftersom alltså när jag hade lämnat in mitt prov i onsdags. Mm. Det var som att alltså en sten... Alltså jag, vet, jag brukar inte känna det ofta. Du vet att man säger så här: bara... Ja, en sten föll från ett bröst. Mm. Men alltså det var som att jag gjorde det. Så kände jag... Jag läser inte matte nu, men i våras när jag hade gjort ja. klart eh, matte nationella. Och ja. lämnat klassrummet. Den, alltså det var det bästa. Att veta att jag aldrig mer hela mitt liv behöver prova matte. Det är jäkla sjukt. Det var det bästa. Alltså när jag lämnar in det i vår, då kommer jag ju bara... Mm. Jag, kommer, jag då ska jag vi Jag att jag kommer fälla en tår alltså. Du, Då ska vi fira. Ja. Om inte du fäller en tår ska jag nypa dig så du fäller en tår. Jag ska ha den där tåren. Ja. Rama in Hoppas bära klara. Ja. Men eh, jag men det får... där med provstressen himla är Jag hade ju du hade ju ditt matteprov på onsdag och ja. jag hade mitt naturprov på torsdag. Och det var så konstigt för jag hade kul när jag skrev provet. Va? Det var det kul. men jag typ så ja, man hade, vi, har, vi har kemi och då håller vi på med periodiska systemet och så här. Ja. Och jag tyckte det var roligt för det i historia till exempel om jag får en fråga om vilket årtal något visst krig hände eller inte ja. den kungen. Mm. Om jag inte någon gång har fått lära mig exakt den faktan, då kan inte jag svara på det. men Nej. I nu i naturen skulle det vara så här: hur förenas de här två atomerna, eller hur, hur, många, eh, hur många valenselektroner har den här, det här ämnet? Och jag har aldrig fått den här frågan. Så kan jag bara vända mig till min bibelperiodiska systemet. Ja. Och så kan jag se det där. Alltså jag känner mig som gud. Jag hade kul. Alltså var nice ändå. Det var det konstigaste. Men är du liksom, känner du att du, att ämnen, alltså att de ämnena intresserar dig? Alltså det är lite, jag känner mig så himla schizofren på våra naturlektioner. För det är liksom, varannan sak hon säger är såhär, men vem bryr sig, vad ska ja. jag, varför ska jag veta ja. det här? Och varannan är så här, oj shit, det här är verkligen intressant. För ja. det, det visar liksom på... Jag kan bli så fascinerad i det, i liksom det dagliga livet. Typ. Den här lilla plastgrejen liksom, mm. att jag vet liksom, nu vet jag vad det här består av. Och det ja. så här. Ja. Är det liksom att kolatom med. För, för det jag tänker är liksom att jag har alltid varit så ointresserade ointresserad av naturämnena. Mm. Alltså jag tycker de är så o, alltså det är så ointressanta mm. typ. Men jag önskar nästan att jag tyckte att det var intressant. För jag mm. vet ju att egentligen så är det jättehäftigt. Men jag, jag tycker det är kul när man går in på så här saker som blir alltså som man kan applicera i vardagslivet. Uh -huh. Man lär sig om, om man har biologi så lär man sig lite om kroppen. och då när man är sjuk så vet man vad som händer i kroppen. Varför? är snor egentligen? Ja. Det lär man sig liksom i, det tycker jag är intressant ja, då. Visst. Men jag är ju väldigt glad att jag inte läste natur, ja. utan att jag bara läste den här i naturkunskap. Ja. Ja, jag vill säga, jag tycker de som läser natur, jag tycker det, alltså, hur klarar de det? En mm. bra fråga. För jag där är någonting. Jag skulle nog kanske klara att få godkänt i alla ämnen. Mm. Men alltså, jag vet inte. Alltså jag, jag skulle få plugga som ett djur om jag gick det. Ja. För, okay. men det, det skulle inte vara linje, alltså det skulle inte vara en linje för mig för jag tycker det är ointressant. Nej. Men det är bra att det finns för samtidigt ja. så finns det ju många som inte tycker om att resonera så jag i samhället. Precis. Det, det är så det, det är ju så häftigt hur man kan vara så olika med det där. Man tycker inte sant i skolan. Men jag tror det värsta problemet eller det, värsta, det största problemet för mig med naturhuskapen är att den ligger på så dåligt ja, sätt. Jag det. har bara en gång i veckan så den är nästan tre timmar lång alltså på, på torsdagen det. från halv... Vänta, vad blir ja, jag slutar i alla fall tjugo eh, eh, över fem. Ja. Um, och det, ja, nästan tre timmar är den. Det är och det är, då sitter jag som en zombie. Och då har vi alltid haft... Vi har engelska precis innan. Och jag är alltid på simla himla busigt humör på engelska. Ja. Så alltså, då sitter alltid vi och typ busar. Ja. Och är så här helt busiga. Och ja. så... Så vet jag att, så vet man. att ja, nu är naturen. Ja. Och jag, är, jag går, de flesta i samhället, om de läser natur två så läser de det i tvåan. Mm. Så jag går typ bara en massa i tvåan som jag inte känner. Och så är det jättestelt och alla vill bara därifrån. Alla sitter, alltså jag kan känna lite, om jag skulle betrakta mig själv utifrån. Ja. Så skulle jag säga, om, om jag skulle betrakta klassen utifrån skulle jag komma in i klassrummet. Och typ, där sitter några fnissiga killar. Där sitter några fnissiga tjejer. Och längst bak sitter någon jävla loner. Med typ så här lyva och halstug på sig. Och typ tittar på mig som att, liksom, att hon vill döda mig. Och det är jag som är den tjejen. Och så bara, jag liksom försöker se mig själv utifrån någon annans perspektiv. Och jag tänker att jag inte gillar den jag är på naturlektionen. Men för jag är ju. egentligen en glad person. Jag ja. älskar att skämta och typ ja, är så här, du är. Var lite sprallig på lektionen. Men, men den ligger bara, ju så fel. Den ligger så fel. Alltså och jag, jag blir såhär. Ja. Alltså om någon som går i min... Ehm, Natur av någon anledning skulle lyssna på det här Det skulle faktiskt kunna hända Jag har några av dem på facebook faktiskt Ja, ja Jag är inte sån Kan ni snälla ge, kan ni snälla ge mig en chans Så ibland ja. känner jag så här att, ja, nej men Nu får jag ryck rycka upp mig här rycka upp mig. Nu får jag rycka upp mig och visa att jag ändå är lite smårolig ja. Så du typ, ska jag typ säga något skämt Men då blir det alltid jättekonstigt för, vad förvirrande det är det, det är en tjej som sitter som en zombie Eller liksom Tidigare till lektioner idag Och sen är det plötsligt bara en lektion så vänder sig emot och bara Säger någonting och det är alltid så, här, alltså jag, mitt ansiktsuttryck bara ja, vill men bara jag döda någon. Men... Och så sitter jag där och så bara vänder jag mig. Och så tänker jag så här: okej, okay, när man säger något kul, man brukar le. Och så typ så här: tänker jag att jag ska, vet, göra, jag ska le i ansiktet. Så bara, ja just det, man brukar le med ögonen också så le så här. Men då har jag alltid en helt död röst. Så jag säger någonting som ska vara ett skämt med ett leende men med helt död röst. Eller så kommer jag ihåg rösten, men ser jag helt blank ansikte Så det, alltså jag förstår om de är förvirrade av mig, men... Och sen men, så skyndar jag mig alltid ja. därifrån jättesnabbt. Ja, men alltså det finns ju lektioner som bara ligger totalt fel. Liksom mm. mina retoriklektioner mm. ligger på åtta på morgonen på tisdagar och ja, samma tid som din ja. eh, natur. Mm. Från typ halv tre till fyra på alltså, torsdagen. Det det är ju inte gå. Alltså, jag tycker det är typ synd om de lärarna som får formar lektionerna som ligger totalt fel. Mm. För de, alltså, det blir ju jätte... De har ju ingen chans att visa liksom motivera. Nej, exakt. Liksom. Ah, ja. vad, är, vad är du för en person på rätt och då? Jag vet inte. Är du en... Alltså jag tycker en... typ att det, det kan vara lite jobbigt ibland. För att vi gör saker hela tiden. Mm. Men jag tycker i grunden att det är väldigt kul. Det är väldigt nyttigt för mig. Att mm. ha det. Mm. För att äh, det är mycket som man inte tänker på som man gör. När man presenterar saker. Jo men jag tror det. När man vi, typ så här, vi har kollat på våra tal. Och då, det har det de spelat så... in eller? Ja, Oj, det skulle jag göra. Ja det är så mycket. Som man bara... Vad håller jag på med? Men det är typ så man så pilla sig ja, typ dem. så här på mitt förra tal. Då ställde jag med mig så här, benen i kors typ. Och <laughs> ja, jag försökte säga jag skulle imponera Det har varit ändå roligt som en cowboy <laughs> ja. bara, <"Tandena laughs> det är här, Jag håller på lite med håret och ja. det är så här big no no vet du pratar med typ don't ja. do it typ. Um, men och sen så säger man så här helt saker ja. som är så orellevanta eller så här, man säger så här, så här Grammatikfel och sånt där Så man bara, vad sa jag precis? Men det är ju jättenyttigt och Ja, det är, det är jättebra som, äh, Ja, men precis mm. Jag funderar, Oj, nu oj. är tiden springer ja, iväg Och snart så börjar våran lektion Ja, ska vi gå det ska gå och ja, svenska mm. Men hoppas att äh, Att ni är nöjda med det här avsnittet ja. Och att ni inte mm. överger oss Bara för att vi vi ska, vi ska försöka bli mer, uppdatera mer ja. kontinuerligt Men äh, nästa vecka kan vi då SMS. kan vi podda varje dag ja, om ni experience. vill. Ni ja, kommer inte Ni kommer inte här, och... jul, typ. Om man ändå kunde det det är ja. ägt. Jag vet. Ja, vi får eh, spåna på det. Vi får spåna på det. Ja. Ja, men ni får ha det jättebra så i ja. alla fall. Har det bra. Hej då. Hej då. Är det den? Det är den.